Нека сега да видим какво си представя общината в случая Столична, че може да бъде направено така, че да продължи и културния живот през лятото, въпреки пандемията, с кино на открито, в автомобили, летни сцени. А, сега, всички тези идеи чакат зелена светлина от Националния оперативен щаб, за да е сигурно, че ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки. Ще научим обаче повече от репортажа на Евалина Стоянова. ще ви помоля да останете на линия, за да може след това да коментираме детайли. Автокино или пожекции на открито в София? Мисията е напълно възможна. Още повече, че вече има запитване от страна частните оператори, дали това реално може да се случи със съдействието на столичната община. Заместник мета по образование и култура, доцент Тодор Чубанов, е категоричен, че в София има място за автокино. Разбира се, Автокиното е формат, който е много подходящ за ситуацията, в която се намираме. София също времено има много пространства, които могат с някои усилия да бъдат адаптирани. Това е също така Част от летния живот в града години наред вече правим прожекции в Борисовата градина и на други места, но присъствието на автомобила автоматично ни въвежда в спазване на здравословните изисквания за това да предпазваме себе си и околните, така че да, има място. Солишната община е получила вече до момента две писма от два екипа, устно преговаря с други. Обеден съм, това лято ще имаме подобни формати с автокино ще има и прожекции на открито с възможностите, които дават парковете на града. Така че смятам, че това е един начин да оплатним духовното пространство на нашия град, да компенсираме невъзможността да посетим нормалните кина в следващите месеци. Къде, София, можем да гледаме кино на открито, доцент Чубанов? На този етап не мога да се ангажирам с конкретика, тъй като преговаряме за различни локации, но мога да във че това са лесни, достъпни места. Някои от тях са Луно ще има проекции в парковете и градините. Знаете за лятното кино пред НДК. То ще работи през това лято. Правим усилия и подготовка и за други локации. Кината на ще са само част от различните дейности, за които се готвим. С КМЕТа обсъждаме постоянно една много интензивна лятна програма с създаване на слотове, където културни оператори и най-различни формати да могат да се Следващата седмица да започнем вече да оповестяваме конкретика както за локациите, така и за дейностите, които предстоят. Мога да кажа убедено, че в момента това, което виждаме е един много силен повишен интерес от страна на редица оператори, творци и знакови личности, които през годините са Действали основно в залите, но сега те си дават сметка, че трябва да търсим новия формат. Преговаряхме с знакови артисти и водим ги тези разговори, за да им помогнем да намерят своята публика вече на открито в следващите месеци. Автокино е гледала само по филмите Малина Едрева, председатът на Комисията по култура и образование Столичния общински съвет. Интересно би ми било как се преживява кино от автомобила, въпреки че не този вид за каквото е в киносалоните, но сега, когато е толкова много ограничения с факта, заглавията на филмите ще бъдат тези, които ще ни привличат и които ще ни дадат възможност да опитаме този вид преживяване на изкуство. С кого бихте гледали кино на открито госпожо Едрева? На открито, разбира се, с приятели, но автокино, тъй като ще има и съответните ограничения, вероятно няма да можем да бъдем повече от двама души в автомобила, така че с най-близкия човек до мен, с съпруга ми. На кино на открито, всяка седмица, биха ходили жителите на София. На идеята най-много се зарадваха децата. Не, и аз съм за, защото обичам кино и просто го харесвам. Може. Обичам киното Пустина, на 2 метра разстояние. Автокино и кино на открито? Да. Одобрявам, разбира се. Да, филм съм от на 10 години, това е нещо доста хубаво, което го има по различните западни държави, което тук е липсва. И това ми се струва много добра идея. Все пак хората имат нужда от разнообразие и това е вариант. Добре е да, с... да има. Ако се спазва дистанцията, не мисля, че пречи. Това е нещо, което се споделя. Не бих отишла сама определено. Но Ким си за забавление. С приятели, разбира се. Един, два, ма, трима. През разстояние. За хоризонта обед Евелина Стоянова.